tajina van sastero ponavodu bilah meshurije fusina umisa ati amadina ma yahdi illa fana wadin lahu huwa majid al fala hadi laqu ashada la ilaha illa allah wa damu la sharikalah wa ashada muhammedan duhuwarasul sallallahu A ina khayr al-hadih idabu Allah wa khayr al-hadihadu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam šarabu murim muhdefatuha u kule muhdefatim bida u kule bidatim dalale u kule dalatifim naru. sa narednom temom, odnosno određenim meselama vezanih za namaz kao vremena. Prije toga, prije nešto krenimo u nauđenje tih mesela, samo da napomenem, potvrdimo stvara, to je da je obavljanje namaza, u njegovom vremenu stroga obaveza. Znači, fard ili farz. Odnosno ne samo to, nego obaljanje namaza u, njegovu, u njegovom vremenu je jedan od najbitnijih šartova namaza ili farzova namaza. To je sva to je terminologija kako da se izrazimo. A, a, učenjarskoj sve tome govorili naravno kazuju to sa Uh, riječimo uzvišenog inesalate, kanet, ali mu'minine kitabima kuta, zaista je namaz mu'minima propisan kao stroga, vremenski određena obaveza. Znači da se obavlja u određenu vrijeme. Uh, a to znači da nije dozvoljeno odgađati namaz od nje, njegovog vremena niti zbog džonubluka, niti zbog bilo koje gubljenja vida čistoće abdesta, niti zbog nečistoće koja se nalozi na mjestu gdje se klanja ili na čovjeku a ne može da je se riješi, niti zbog recimo, ako ne može da, da pokrije svoje stidno mjesto, a stidno mjesto muškarca namaze po od, od, od, od između pupka i koljena, kod hanabila, da se jedno rame pokrije, znači ako čovjek nema ako nema čime da pokrize s jednom veselom namazu, a isteće mu vrijeme, obaveza da klanja u takvom stanju. Znači, sve to govorim, znači, da u ovim stanjima je obaveza, ako se ne može ovaj drugačije, da se, da se klanja u namazkom vremenu, pa makar se ne ispunjavali ovi određeni šartovi, koji smo ovdje spominuli. Odnosno, osoba u ovakvom stanju je obaveza da klanja u namazkom vremenu, Uh, shodno svom stanju u kojem se nalazi, uh, ali bitno je da mu ni istekne namasko vrijeme. To govori u stvari o velikoj obavezi, uh, jednom od najbitnijih farzova, uh, odnosno šartova ili vađiba namaza, to da se namaz kranju njegovom namaskom vremenom. Uh, Allah svana u, u dva ajeta hvali oni koji su muhafizina ala sal Znači koji čuvaju namaze, odnosno obavljaju ih u njihovih namazki vremena. Kao što kaže eladine huma la salati im da Oni koji su, koji obavljaju namaz neprestano. Kad kažem neprestano, znači obavljaju ih u njihovih namazki vremenima. A ne ono jedno vrijeme klanjaju pa sakupaju namaze pa naklanjaju tome što imamo u praksijal. I, I kažu u nadrugom mjestu eladine huma salati im juha fidun. Oni koji, svoj, koji, vode, koji čuvaju svoje namaze kako i čuvaju, kaže Abdullah ibn Mesud, čuvaju na koji način, zato tako što i klanjaju u njihovim namaskim vremenima. E, I ne samo to, nego imamo, e, došlo je hadis u Tefakun Alihi, Biđeg Bahara Muslim, od e, Abdullah Mesuda, radi Allaho anhu, e, hadisu koji ukazuje da je obavljanje namaza u njegovom namazkom vremenu, na, e, jedno, od najboljih dijela koje se može raditi u islamu. Kada je upitan poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže uh, koje je dijelo je najdraže Allahu. u rivati je došlo koje je najbolje dijelo kod Allaha dželašanu. Pa je prva sva koja je spomenuta u tom odgovoru esalatu ala waktiha obavljanja namaza u njegovom namazku vremenu. Znači između onog početnog i krajnijeg namazkog vremena. Da se u to vrijeme obavi namaz. To je najdraži uh, Allaho Đelešanu dijelo i najbolji u rivajtu uh, dijelo kod Allaha Đelešanu. nakon toga je spomenuto Biru Walidin, uh, dobročistlopravim roditeljima, treća stvar, džihad na Allahovom putu. <tak> Također došlo je u vjerodosnovom hadisu uh, koji bilježi muslim u svom sahihu da, da nije dozvoljeno slijediti imame, namjesnike koji klanjaju namaz van njegovog dananskog vremena. Da znači, ka se kaslanje u džematu. A to je hadis od Abu Dharr radijallahu hanu ono kojem došao Keifa. Keifa anta idha kan idha idha kanat aleikum mar'u yumitu nasala. Kaže kako ćeš ti postupiti kada budu vaši namjesnici oni koji budu umrzljavali namaz. Uh, tu mačiň ovom řdava je kaži u akhiru na salata na vapliha. Uh, budu odgážali namaz, klanjali ga van njegovog namazku vremena. I to je došlo k drugim vrajatima pojašenom. Pa kaže, abu uh, zarva diela on, kaže, fe ma te emuruni, pa kaže, šta mi ty naredžiš, alebo posledniča kaže, salili salata na vapliha, kláňaj namaz u njegovo vrijeme, fin edrekteha meahum, fe Kaže, ako ga dostigneš sa njima, Sa tim takvim namisnim imanima koji odgađaju van vremena, kaže, klanjaj plan, sa njima fe, in, fe inneha leke na file. A, tada je ono što klanjaš sa njima na fila. I to ostvari ovaj, ovi hadisi, imaju više u ovom kontekstu, su u stvari, odgovor kako da klanjamo u džematu u kojim se namaz ne klanja u namanskom vremenu, kao što se deši za namazan, pa klanjaju sabah namaz prije namanskog vremena. A čovjek živi blizu džamije i obavzda je klanja u džematu, obojezan je da odi, da klanja u žematu, a zanije na filu, jer klanja pri namanskog vremena. A kada nastupi namansko vrijeme, sabah namaza, ako je mogu da klanja u džami, u žematu, dobro i jest, ako ne može, onda klanjak otkući e, sam za sebe. Znači, to je odgovor kako da se ponaša čovjek u takvoj situaciji i u slišnim situacijama a uh, pa na ovo sve ukazuje na to da da da kažem el blago onima koji uspijevaju da nama, nama, namaze svoje klanje u namaskem vremenu. Zaista to velika stvar, kupa stvar. Ko se na to navikne i poslanem to praksa i još klanja ga u, u njegovom prvom namaskom vremenu, znači on da se uh, mo, mogu komotno na njega odnositi oni, oni šerijski tekstovi koji govori, uh, koji potiču Uh, u, u žurbi u žurenju da se oboljaju dobra dijela festebe polehhaajrat uh, požuririte sa dobrim dijelima ili u lajke na Fjehajra to su oni ališa nu vali tak koji žure da obave dobra dijela. Val leha, sabe i oni su oni koji su prvi koji, koji budu koji prednjači u tome da rade čiine dobra dijela E uh, ovo je kao uvod jel prino vremena. Prva od tih mesila je u stvari uh, sa čime čovjek uh dostiže uh u namaskom vremenu nekog namaza. Šta može, šta, uh, šta da obavi od namaza, ostalo mi je malo vremena pri istaka namaskog vremena i koji dio namaza mora obaviti da se računalo da je namaz obavio u nje, u njegovo namasko vremena. Ako se računa da ga nije obavio njegovom namasku vremenu, onda ispadne ili da ga prošao namaz. Ako ima opravdanje, znači, dobre, nema griha. Ako nema opravdanje, da ima grih što klanja namaz van njegovom namasku vremena. Po ovom pitanju ima je poznata dva stava učenjaka, znači, sa kojim, šta, ako se obavi od namaza, da se time, da se računa, da se pristiglo u, da se klanja u namaz u njegovom namasku prvi stav učenjaka, a to je da se namaz, namaz ko vrijeme dostiže bit tekbirat ili hran, sa početnim tekbirom ili iftitah tekbirom, kako je kod nas zovu. Na, na tom stavu je, uh, možete reći, uh, džumuru učenjaka, a to je uh, Hanefijski medheb, Šafijski medheb i uh, ima da unutar Hambelijskom mezima veliko razilaženje, ali to uh, skupina činjenaka kaže da je to poznati stav unutar Hambelijskom mezima. Znači, po ovom da, je, da su tri mezima na stavu. Da se čovjek, ako uspije, znači, da izgovori takbirat ili hram, kaže Allahu ekipu, prije nešto istekne namasko vrijeme, prispio je, po stavu prispio je, eh, da, eh, znači, da klanja namaz, ono što će klanjati poslije, kad izađe vrijeme, znači, računas da je klanjao u namaskom vre Šta, sa čime to dokazuju? Dokazuju to s, s time, da, da kažu, jel, kaži, e, ako čovjek prisigni na dio od namaza, a dio namaza je tekbiriteli hram, početni tekbir, e, kao da je dostikov čitav namaz. Jer, zašto, kaži, zato što se namaz ne može dijeliti, kaže na dijelove. On je jedan, jedan kompletan namaz, jedan namaz je kompletan i badet, pa s dokazuju, odnosno... E, Uh, to je ovaj razumni dokaz a šesti će uh, će reskodokazom dokazuje sa sa hadisom uh, u kojem je došao to je u stvari uh, osnoveravae tog hadisa je men edrek rekat min salati fiqat edrek salat ko dostigne jedan rekat od namaza dostiga je ovaj namaz u doslovnom privodu. a ovaj hadis je naš modifickom nalazi a rivayet Rivajat kod muslima je došlo, men, ako im dokazuju o, o, ovaj prvi stav učenjaka na kome kom je džunku, tri mezeba, kaže men edreka min al asri ten, ko dostipne od ikindi seđdu jednu, kable en tavrub šems, prijednogo što zaađe sunce, evo mine subhe kable and tatla šems. ili kaže od sabah namaza prijednogo što izađe sunce, ka kad edreka dostigao je čega. Aj namaz mege na ul namazku vremena. Pa oni dokazuju uđe spomnite kaže sežda. Ko dostigne sežda. Sežda kaže Dio namaze, kao bilo koji drugi. I da se sa time cilja usvario uh, Dio namaza. A pa tako kaže i to to otpada kaže i tek bir doliram. Uh, drugi sav učenjaka a to je uh, Stavi, e, e, malikijsko mezeba, izavljaju šehoj islami imen Tejmije i irvajeta od imam Ahmeda, a to je da se e, namasko vrijeme dostiže e, sa klanjanjem jednog čitavog potpunog rekata. Došli se, dostiže sa klanjanjem jednog rekata. A mi znamo je tako opše poznanat stav je, i to ima razilaženja, sa čime se čovjek računa da je prispio na rekat, kada da kada kada znači ode na ruku signe i mama na ruku a poklanja uđe džema Odnosno dakle znači, trebao bi da klanja znači jedan rekat, znači minimum, znači minimum je da je da je da je prispio znači u onom slučaju znači računat se prvi rekat jer to je početak namaza. Znači morao bi da klanja jedan čita reka da se računa. A ovo je znači u namazu ka kada, kada kada se računa da prispiju Ovaj, na namaz na rekat, to je zadnji iz rekat računa. Mi govorimo do prvom rekatu. Znači, trebao bi da, da, da uspije da klanja jedan čitav rekat da se računa, pomostav učenjaka, da se računa da je, da je uspio da dostigne taj namaz u njegovom namanskom vremenu. Dokazuju to kaže to u svom hadisom koji se malo prije da da je bo uriža, vjelahum na alihi hadis, kaže, men edrake rakate min saladi, ko stigni jedan rekat od namaza, fe kad edrake salam, kaže, uh, pristigao je na namaz, misli se na namaz u njegovom namazku vremenu, naravno. Uh, kaže oni, ovaj hadis u kazi, sa koje strane on kaže, uh, na to da je u pitanju jedan rekat, kaže, nije slučajno i bez veze spomenuto uh, uh, jedan rekat. Jer to ukazuje da onaj ko dostigne manje od rekata, da su stvari, tretje, da nije stiguo na namaz. A manji od rekada je, šta? Iftitahu tegwir, to je manji od rekata. Pre me kaže, nije dovolj da čovjek samo uh, izgovori Allahu ekber uđe i počne sa namazom da se smatra da stigu u namazku vremenu. I kaže, na to ukazuje ovaj hadis. A onda dokazuju, jel, a, odnosno je na njihov dokaz po pitanju sežde, što došlo u onom hadisu, kažu da a, to u hadisu, što je došlo, men reke sežde, ten ko dosigne jednu seždu, da potom tom seždu, u stvari misli na, a, na potpun reka, na reka Zašto, kaže, zato što je a, da je došlo, je došlo u rivajetu, došlo je u rivajetu od Aiše Radijala Anha, da je Da ona kaže da, da po seždu on se misli na rekat. Također kažu uh, da se misli po na rekat, kaže to se prenosi od Allah ibn Amara u drugom hadisu uh, u kojim je došlo hadijskoj bilježbu Harija u svom sahiju, kaže mm. kaže zapamtio sam od Allahog poslanika da klanjao, kaže dvije sežde prije povodnije dvije sežde poslije povodnije, poslije. Misli, dvije sežda, znači dva rekata. Dva rekata prije podnije, dva rekata poslije podnije. To sunete, je usunete, govorio o sunetima. Pa je nazvao rekatom seždama. Pa se ovdje misli, znači pod seždom, kad kaže seždama, misli se na jedan rekat, a ne misli se bukvalno na seždan. Jer kaže, jedna sežda samo za sebe ne znači ništa jel, u namazu. E, u smislu, je li kompletnog namazaja. E, uglavnom, Allah za najbolje po, po pitanju ovog razilaženja, sa čime čovjek dostiže dostiže namazko vrijeme bliže ovaj star drugi star madikiskom mezeba uh, jer hadis uh, direktno govori o toj temi i uh, znači pa se tekst hadisa men edreke rekate min salat ko dostigne jedan rekat od namaza dostiže faqadreka salat dostiga otaj namaz znači koklanja jedan rekat Uh, u njegovom namanskom vremenu dostigao je namaz to toj namanskom vremenu. Znači, Adiz, uh, direktno na toj temi, a ovo se došlo srežde, znači, uh, prvo, znači, to je jedan od rivajeta od muslima, druga od stvari, kod tumačena srežde, da se misli na jedan reka, tako da je bliži ispravni ovaj drugi stav, a ovaj vlazna najbolje. Sljedeća mesela viziranost za namansko vremena je to da osoba koja dostigne uh, neki dio vremena. Znači, uđe namazko vrijeme. Uđe namazko vrijeme određenog namaza, a onda dođe nešto, desi se nešto, što ga spriječi da obavi namaz. Znači, spriječi ga nešto da obavi namaz. Nakon toga, znači, kad to prođe, kad prođe to namasko vrijeme, on ga nije mogu obaviti, postaviti spitanje, je ga obavezan? Je li ga obavezan naklanjati ili nije obavezan naklanjati? Primjer toga, da osoba znači nastupi namasko vrijeme, primjer, da podne namazaj, podje pola sata, sahat vremena, a onda osoba doživi, recimo, padne u nesvijest. Ili kod žena, žena dobije hajz ili nifaz. Da li je obavezan nakon toga, kada prođe to vrijeme, da naklanja taj namaz? jer je ušlo u to namazsko vrijeme i došlo je nešto ga spriječava da obavi namaz. Da li je osoba nakon toga da naklanja taj namaz? O tome govorimo. Pa se učenjaci, imam nebevi tu u svojeg knjize među mu, dijeli, ovaj dijeli ovo stanje, dva, dva stanje. Kaži, a, ako ta osoba, kaže, ako je se desilo da je od vakta, od tog vakta prošlo samo, toli, znači, a, samo to, a, toliko koliko, manje od toga, pardon, manje od toga da klanja jedan rekat, kaže, onda nije obavezno da naklanja. Zašto je jedan rekat? Zato što smo malo prije rekli po pitanju, znači, e, jedan rekat kada je provođen, znači, da će u nas ovaj da si, da si stigu u to vrijeme. Vraćamo na prijetunom meselu. A kaže, ako je prošlo, znači, jedan rekat, koliko dovoljno je dovoljno da se jedan rekat? Možda dvije, tri minuta, ali tako nešto. Tako si kao, prije, da si ko, zavis si ko, zavis zvuče ko... Kako to brže malo je obavljava? Da ne kažemo drugi izrad, jel? <laughs> ovaj, znači, vidite eh, se ovo drugo stanje. Znači, eh, zadesilo ga da je ušlo nastupilo namansko vrijeme. 5-10 minuta, pola sata, sahat vremene, tako dalje od da nastupi to stanje eh, da nije mogao klanjati namaz. Nakon toga da li je obavljeno taj namaz? A uh, potom pitanje, znači imamo dva poznata uh, stava učenjaka, džumhur učenjaka je natome. Euh džumhur učenjaka natome da je obavezan. Da je obavezan plaćet. Što kaže zato što je postao sa uh, sa nastupanjem namaza, znači uh, on je ušao u to vrijeme, naši postoj obaveza da klanja, to što on nije klanja to je druga stvar učinja imao prdanje što ga nije klanjao, poslije toga je obazan nakanjati. Jedini dokaz kojim konkretno mogu dokazivati to je onaj ajet na salate kana felome minine kitabama puta, namaz, strog, strog a zajse namaz mu mina strogo vremenski strogo određen obaveza. A vrijeme je večna stuplo kaže. Drugi stav učenjaka, kaže nije obaveza. To je manja skupina, između ostalno ostaje bio Hanife, Mali i Bentime. Dok je o ovaj o aprito nisa znači većina učinjaka na to tvrdi. Zašto oni kažu nije obavezan? Kažu iz razloga. E, zato kaže što, što on ima, ima širinije da klanja nama sve do njegovog zaošetka, njegovog namaskog vremena. I nije on taj koji je svojom voljom birao da mu dođe to opravdanje zbog kojeg nije obavit namaz. Znači nije on time, znači nije nemaran, niti je napravio takav prekršaj. Znači, nije ništa od njega došlo, uzrokovalo, da se može smatrati da je on napravio prekršaj pa da treba, treba ga nadoknati. Drugi dokaz kaže nije prenesen od poslanika salalama selem. Naredba da takva osoba treba da naklanja namaz. A kaže u vrijeme poslanika salalama selem, sigurno se dešavalo takvih situacija, naročito gozina koja se imala hajzi nifaz akažem što to nije prenašeno niti zašao, kaže bliže je da nije obavezno. Euh u svakojče znači po pitanju, znači to, da znači, neki poseban argumentata za za za ovo, ovo, ovo meselo. se jedno što se može reći po pitanju argumentata, bliže ovaj drugi stav, jer nema argumenta konkretnog, konkretno. Al popitajuono što je sigurnije da bude čovjek siguran, sigurnije da uradi el ovaj paket je jedan na sigurnije da se uradi po onom čemu je pa ovaj da nakon taj jedan jer to sigurni u smislu da čovjek je, ne bude u sumnji jesam ni, ni trebo nisam trebao i tako dalje. Nakon toga dođe na sljedeća mesela, a to je koja su šerijski opravdana ili doz, opravdani, dozvoljeni razlozi za odgađanje odnosno neklanjanje namaza u njegovom vremenu. Nači opravdanja za odgažanje klanjanja namaza u njihovom namanskom vremenu. Takvih opravdanja imamo više, spomenut samo samo ćemo napraviti brzo. Prvi razlog je da čovjek prespava, drugi razlog je opravdan razlog da čovjek ne klanja namaz u njegovom namanskom vremenu. Opravdan razlog, znači čovjek nije grešan. Znači, prvo da čovjek prespava namaz, drugo, zaborava, da iz zaborava ga prođe namansko vrijeme i ova ova ova su došla spojena u jednom Abisu. Koji znači, koјe se pojašnjava, to da ta osoba da ta osoba nema griha iako treba naklanjata i namaze koji propustio u takvoj situaciji. znači prvo znači onako prestava, drugo pozabarovi da klanja i izađi namazkovrime održi namaza. Oni ima pravdanje kod da lađe u šanu, što nisu klanjani. Međutim, kada, kada se onaj koji je zaboravio sjeti i onaj koji se probudi i znao da je propustio namaz, znači obavezni su nakon toga da naklanjaju te namaze. Oko toga, da li su obavezni odmah da naklanjaju ili ima širine da naklanjaju nakon određenog vremena, oko toga ima razilažen među i govor ćemo o toj temi kada kad bude govorila o namazu i imaju dva mišljenja oko toga, jedno i drugo imaju argumente. Uh, uglavnom, hadijs koji govore o ovoj temi je hadis, uh, poznati hadijs, znači ima Buharu muslimu tefako na Alehi, salaten u, u rivajtu kod muslima, uh, men namao salatinu, a u nesjeha. Ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjat, kaže, feđusalliha ida dekara, neka ga klanja kada, kada ga se sjeti. Uh, la kefareta laha illa dak nema kefareta otkupa nema kefareta kefareta otkupa za taj namas osim to šta to da klanja znači da naklanja to je kefareta <coughs> također imam u tog kotesu, uh, više, uh, poznati, hadis o to ko su više poznati od hadis uh, također no tefakun alehi a uh, se prenosi uh, kome je došlo jel? da je da poslanik sallallahu alajhi wasallam bio sa skupinom ashaba na putu pa su zaspali pa je Bilal trebao radila da ih probudi pa je probudilo i one prespavao pa je probudilo im sunčali zracu su i probudili koji se izarala njihovo lice pa su on probudili pa je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao poznata neka reči leisa fi fi neumi tafrito nie u spavanju, odnosno da, u tome da se prespava namaz, nemarnost. O innamete frito, ala men lemiju sali salate hata žije vahtu salati do kraja. Nego je nemarnost u tome da neko ne klanja namaz sve dok ne nastupi namaz ko drugog namaza. Namaza njega. Femen fada daliki fada saliha hina jen tebih leha. Kaži, kaže. Kome se to desi, neka ga klanja kada, kada, kada bude upozoren na to ili se sjeti od toga. Misli se ovdje kada, jel, kada prespavaju, govorimo u pretpanjom. Znači to su dva, dva opravdanja, da se ne klanja, opravdanja misli da nima grija, ako da lađeš, ano, da, da se ne klanja namaz njegovu namazsku vremenu. Treća stvar je ti krar, a to je da neko budi prisiljen, prinuđen, da neklanja namaz u njegovo namaz skoro, no što bude mu zabranjeno da, da klanja. Kako neko može biti zabrano da klanja? Eee, pa kaže do te mjere da mu bude zabranjeno da čini takozvani ima, a to je a to je da isharati. Dak znači, bude prisjed da klanja, pa čak i ne može ni da isharati, da isharatom klanja. takva osoba Takva osoba se smatra da je ma'athura, odnosno da ima opravdanje što nije planjala namaz u njegovu namazsku vremenu. Onda učenjaci razileze da li je obavezna takva osoba da naklanja. Pa skupina kaže, kaže nije, nije obavezna da naklanja, drugi kažu jesu ispravno da je obavezna da naklanja i to većina učenjaka. Uh, međutim, postavlja se pitanje ako osoba u takvom stanju prisuljena da, da klanja uh, sa ruknovima šarpovima poznati namaza. Kao što si desi u zatvorima ili u ratnim stanjima, tako u zarobljeništvu i tome slično, uh, i osobi prolazi određeno vrijeme i budu prisuljene, zabranjene da klanjaju. Pa onaj, a ona klanja, znači tako što i šareti, znači ne može otići na ruku, ne može otići na seždu, ne da je joj, bude svezana, privjezana, zabraja, nebitno. Ova, I onda ona klanja onako kako može, i šareti, znači kako se klanja osoba koja ne može da ispunije ruku i seždu i tome slično. I klanja tako, posljed spitanje nakon toga, nakon toga kada prođe tako stanje, da li je obazna da klanja takav namaz, ispravno je ispravno da takva osoba ako je klanjala tako namaz, klanjalo u stanju kako je mogla da ga klanja, ispravno je stavno, da da posle toga ne treba da ga naklanja. Četvrti razlog za odgađanje namaza, klanjanje nego na svremeno, to je ono je vezano za zaputovanje, a to je da se, spoji, da se da se spojeno klanja, da mu se afir spojeno klanja namaze odnosno da dakle, podne sa saj kindijom u kindijsko vremeno, akšan sajacijom akša, u akša, pardon, akšan sajacijom u vremeno, zbog putovanja, zbog putovanja od čega drugo, znači reka se može biti put putovanja zbog bolesti, zbog kiše, a strašna buduća poslije, o, ovaj, znači u tim U tim oko odnosima je dozvoljeno dozvoljeno da se da se palja namaz prvi u drugom almanskom vremenu znači podne sa ekindijom akşam sa jacijom to je poznati razog i od njega nepotrebno navodimo uh, argumente i dokaze pete a stvar peti razog a to je strah i to je normalno uh, opravdan šerijanski strah odnosno osoba koja dođu u takvo stanje uh, to opišemo možemo još opet neko ratno stanje koja se boji ako bi klanjala na mazu takvom stanju gdje je i ukonas se nalazi uh, bila bi ubijena ili bi odbio nanesen na na na tjelesna šteta ili na njegovoj porodici časti i tako dalje nešto glupno prvesno ubistvo bio bi ubijen i tome slično uh, takva osoba ima razlog ili ili bježi potjer potjeraje za njim i tome slično, dakle osoba ima opravdanje zbog straha, opravdanog straha, neumišljenog, da, a, znači, da odgodi namaz iz jednog namazskog vremena u drugog namazskog vrijeme, pogotovo u pitanju ako odgodi znači, podne, sa kindijom ili akšan sa jacijom, a, a u slučajima gdje je taj strah, znači a, gdje je stavljena da, da mora doti i Sabaski sabarski namaz tada je opravljeno, znači, da, da ako ga ne može klanjati zbog straha, ne može ga ni na koji način da ga klanja, znači, dozvoljno da ga klanja, da ga klanja uh, poslije toga ono namazke ili kad naže prvu priliku. Uh, već smo go uh, spominjali smo, čini mi se, već ovaj, do sad uh, u bici na, na Hendeku, odnosno uh, z bici uh, saveznika, uh, kada se desilo da su zbog bitke asha'abi nisu klanjali toku bitke, znači nisu uspjeli da klanjaju uh, ikindiju namaz sve dok nije nastupio akšam namaz. Hadis mutefekun alihi bahari muslimu, pa su klanjali jel, u akšanskom vremenu, prvo ikindiju pa akšam namaz. Poznati um, uh, poznati hadis <gled> i teksta hadisa, vjerojatno da nam nađeće u drugim tematikama koje budu govorili inša. Uh, Ilič to došlo od denesa radijallahu anhu. A to je da, da kaže, da on prenosi, kaže da su, kada su osvajali, za vrijeme da će Hilafeta, Omar radi kada su oslobađali i osvajali Tuster, glad Tuster, u Perziji, da, da je bitka počila prije sabah namaza. I da je trajala tako jel, žestoka bitka i u toku bitke naravno tu je strah da te neko ne uvije, jel? Pa kaže, nismo klanjali saba namaz sve dok nije izašlo sunce. Kad se izašlo sunce nakon bitke, tek smo onda, tek smo onda kaže, klanjali saba namaz. E, to je tih pet razloga zbog koje je opravdano klanjati namaz van njegovu namazsku vremena. Sljedeća mesela vezana za namazska vremena, a to je pitanje, osoba koja postane obavezan da klanja namaz prije nego znači prije nego što izađe namasko vrijeme ostane i onda nastupi drugo namasko vrijeme ili druga situacija to se obično učeniace govorilo se o tom stanju a znači, se može da se desi u drugim situacijama da osoba recimo izgubi svijest ili ili ili i ženam haizunifasu o tom stanju govorimo da recimo u recimo postani čista žena u haizunifasu pred kraj podneškog namaza dok se ona okupa veća suplek indisko vrijeme da li je treba da li je treba da, da naklanja podne namaz ili druga situacija koja se godu čenjaca to je ovaj da razmo pogotovo on se godu stanju žene u haiz da ona postane čista prije nego što nastupi na akšonsko vrijeme. Znači, u hindijskom vrijeme je postala čista ili očistila se od, od nifasa, predstava je nifas, ili uh, u jacijsko vrijeme, prije nego što nastupi zora. Znači, govorimo o, tine, o ta dva stanja. Da, znači, odnosi se na isti i ostalih slučajeva. Znači, da osoba uh, koja uh, koja znači uh, u hindijskom vremenu Govorim ovdje o ženi koja hajzun i faasu, postane čista u i u jacijskom vremenu. Posled spitan, da, da li je obavezna da naklanja i podne i kindiju ili samo kindiju, da klanja kindiju, pardon, A, u, u jacijskom vremenu, da li je obavezna klanja akšan, jaciju ili samo jaciju? O tome govorimo. Po tom pitanju učenjaci, znači ima veliko razilaženje, učenjaci prenosi neka tri mišljenja, dva sopšte poznata mišljenja, a, prvo je, a, prvo mišljenje ono na čemu džunghu učenjaka, a to je a, žena koja koja postane čista, žena u hajziju, znači koja postane čista prije akšan namaza, obavezna je, kaže, da naklanja i podni i i ikindio. A kaže, ako posljedne čista prije prije Sabaha, za da natoje jakšaj mijaci. Ovaj stav znači prenosi se od... od znači, ovaj stav je znači, šafijski mezheb, eh, hambelijski mezheb i od, od, od većine drugi učenjaka se prenosi. Od Avdrahmane, Malofa i Nabasa, Ebu Hureyre, Tavu sa neha ijemu džahidare bije i tako da ima, i ovo čak i malikijski mezek na ovom stavu od Abu Thawra i Saka i tako dalje. Znači, glavni učenjaka kažu za ovaj stav da on stav Džunghura učenjaka. Znači da je obavezno da klanja oba namaza. Šta im je dokaz? Kažu predaje koje se je prenosi od Ashaba. Tu je imao tri predaje. Prva je od Abdurrahmana ibn Aufa. On je rieči man rekao i da taher i da tahurat ilhaidu qabl ghurub shamsi salati kaže kada žena u hajzu poslednji čista prije zalaska sunca treba klanjati i podne kindio u daher tabletloyd fajik kaže ako poslednji čista kada poslednji čista kada poslednji čista prije kaže nastupanja zori salati al treba klanjati i aksami Tako isto se prenose od Ulaj ibn Abbas, međutim, problem je što su oba ova rivajete, od, od Rahmana ibn Aufa i od Ulaj uh, uh, uh, uh ibn Abbas radi Allahu Anhum, uh, da su oba ova slabi, imaju slabost. Iako ih prenosi uh, znači, uh, uh, uh, Ibn Abiše ibe u svojemu sannefu, od Reza u sannefu ili Dari mi u svome sunenu, prenosi ovi rivajete, ali on ima slabosti. Također, prenose ovdje ovaj buhureire trećeg ashraba, u takođu slabom rivajetu. Uh, jedini, znači, to je što sviča argumentata ovih uh, po pitanju uh, Hadisa i Lesera, uh, po pitanju nekog razumskoj dokaza, kaže zašto, kaže, treba oba, kaže, zato što, što, što je dozvoljeno, odnosno u stanju, opravdanom stanju, kaže, omislili sam prvotovno putovanje, putovanje ili kada je kiša ili kada je strah i tome, slično, osoba može spojiti u kindijskom vremenu putnje i kindiju. A u kažijacijskom vremenu sve do sabah namaza akšamijaciju, znači u stanju uzra, opravdnom razlogu spaja tada namaza, a u ovom slučaju znači ona je obavezna da, da naklanja e, oba ta namaza. Tu je njihovo, njihovo dokazivanje. Uh, drugi stav učenjaka, uh, također poznan stav učenjaka, to je da nije obavezno da klanja osim i kindiju ili jaciju. Oni stranjima kada smo spomenuli kada, kada postane čista. Ovo je, uh, znači, uh, hanefijski mezeb, štiće mezeba, na onom tamu stranu su tri mezeba. Ovo je hanefijski mezeb, uh, također na ovom stavu su Hassan al-Basri, Haltade i uh, Sufjan Therurij. Uh, oni dokazuju sa hadisom koji smo malo prije spominuli u Tefepa Lihi med edrake rakatemina selati fepad edrake selati kaže ko klanja ko dostiđe pardon jedan rekat od namaza dostigao je namaz. Pa kažu ovdje, ovdje se kaže reklo je u hadisu ko, od, ko znači, dostigne namaz koji se znači, koji treba klanjati u njegovom vaktu. Sa jednim rekatom dosigao taj namaz. Kaži tu se ne spominje da je dostigno namaz prije toga. Ili da može ga u to vrijeme dostičiti namaz prije toga. Kako kaže da onda obavezujemo nekog, znači dostiguje jedan namaz, kako da ga obavezujemo sa, da je obavezno da naklanja namaz prije toga. A on ga uopšte nije dostiguo. Nije bio obavezan da ga klanja, znači nije nije postao obavezan to tom vremu da ga klanja. I što je tačno? Drugi argument ime jači u svakom. Kaže, nema šarijeskog argumenta koji to obavezi. Ovo što sprenosa je sla, slabim predajama, znači nema šarijeskog argumenta koji je, znači, mislim, od hadisa, od prakse poslanika 17. naredio ženama, svojim ili drugim ženama, da tako postupaju. Pošto nema argumenta, kaže, znači, osnova da to ne treba, da nisu obavezni. Ovaj stav između ostalih izabrava i, i, i uh, pardon ovdje, uh, htio sam da kažem imitemine, imitemine nage u ovom stavu drugom od ono, džumbura, radi sigurnosti. Uh, uglavnom što se tiče znači, uh, ovog stava, Allah zna najbolje ovaj stav, je drugi je ispravniji i bliži na os osnovu dokaza. Znači nema nekog jasnog argumenta koji obavezuje žene da to uradi. Malo to poznato, jer uh, od nas je uh, sad u našoj selekciji izgledavi više zastupljen ovaj stav, Međutim, Hanefi je su bliže ispravno po ovom pitanju. Znači, ne ima dokaza koji to obavezi. Kako da obavežimo osobu koja dosli jedan namaz, zaklanja namaz prije toga, ako ne argumenta za to? To što se spajao za vrijeme putovanja ili vrijeme bolosi to je to je posebno stanje, to ne ulazi pod ovo pitanje. U svakom smršu, Allah zna najbolji, znači, bliže ovaj stav. Treći je stav bio, ovaj, treći je stav učenjaka je bio, kaže kaže ako dostigne ako dostigne sličan znači prirodnik ako dostigne kaže uh, znači taj namaz drugi znači ikindiju uh, uh, tolikog vremena dostigne da može klanjati i kindiju i podne kindiju kaže onda je obavezno klanjati kod, kod podne kindi ako ako dostigne znači poslanic uh, žena čista al, al samo može da klanja kindiju namazon onda nije obvezno klanja podne ovaj taj sa se izabrali znači ima mali i u neka uzaj međutim također znači ovdje prolješto ne imamo ne imamo jasnog argumenta koji podupire evo, ovaj svakoj obavezuje da da žena obavezna da plaña i podne ili i akşam na mas i tako da ispravno ono noćna anefijski mezebi znači me Sufijan Feuri i i drugi učenjački taj tajsa <kuh> seđecemo cela vezan za namanska vremena a to je E, ako osoba neklanja klanja namazu njegovo namasku vremenu iz neopravdanog šerijeskog razloga, znači namirno neklanja klanja namazu njegovu namasku vremenu. A to je ono što mi danas imamo jako mnogo rasprostranjeno. Da osobe namjerno neklanjaju klanjaju namazu njegovu namasku vremenu s namjerom da ga nekad poslije naklanjaju. To opišno imamo, jel? i to je raširen, uh, raširen stav, da je uh, pogrešan stav, uopšte to nije ni stav učenjaka, nema ti učenjaka koji to dozvoljavaju, koji dozvoljavaj namjerno da osoba izostavi u doku dana da bi najveće naklanjala. To danas imamo jel? rašireno mišljenje, pogrešeno mišljenje da je to u redu širijesko, da to ispravno. Čak na tim mjeru da imam, kaže, il, ono, za sabah namaz. Imamo sabah, kaže, kad sklanja pravo, a imamo nakaze, na, na, na kako se, kaže, da se naklanja naš kad izađe sunce. Kao da sad klanja sabah. Ima kao dva vremena za se klanja sabah namaz. Kaže, ono kad i treba i ono kad postoji, kao, ono, naš, ako ne ustaneš. A namir ne ustaneš. Znači, govorimo ovdje o, o o tome, znači, kakav je pro, propis po pitanju naklanjavanja. A znači, e, nema razilažnima čenjacima da je ta osoba grešna. Osoba koja namjerno klanja namaz, zvan njegovog namazskog vremena, poviđu malo čenjaka ona je grešna. Samo se razilaz oko toga je li obavezna da naklanja namaz ili nije obavezna da naklanja namaz, taj koji propusti ili više njih, oko toga se razilazi. Znači, ovo što postoji konac u prakciji da se ona prikaže ljudima, je li, pogotovo oni koji do na zapad, koji radi u firmama, kao ne, ne moraš klanjati, i sad djece se govori u školu ko idu u školu, ovaj, djec koja inače klanjaju, kad ne možete klanjati, kad doći kući klanjaju. Čak to od, ma, od malima i malima naučaju to. Kad uđeš u školu klanjati, kad doći kući kaj klanjaš. Šta van, kad je o škola, je ovo džamija. Pa tako i radnika na zapadu, znači, unapred kaže, ne možeš ti, samo samo džuma je bitna, džuma je tokla, tokla, to okla, to, ko to moraš klanjati, makar 200 km ideš automa. Što ni pok će da se pešljivo da da reklo da daleko od đame ne možeš išče od na džum ni samo da ideš. Ale u glavnom, znači, proširi ne stav da osoba kada namiru neklanja namaze, podne, kimdiju, čak i akşam potrebna, znači, sve to posle kad dođe kučka s finu odmori, gleda neke crtane, posle toga sve. Naklanja. Sve to bože posjedan naklanja. Da tu da tu sasvim vjeruju, ne znam šta hoće odi drugi, koji glačije kaže. Jako su čudni ovi ljudi. Kako na prljavo mjestu, što kad ljudi budu i onda i tako dalje. Tu sva kaže više stvari. Prvo ne znam prosto da je obaveza klajanja masko vremenu pogrešno naučena ili ne da nauči ono da ne znam šta je čistočel nečistoća pa kod nje sve nečisto je. Budao sam da odu na seđada da planja. Što nema veze jer sa, sa poimanjem šerijsko poimanje klanjanja i čitava za mnje učinila čisto od nje i zaklanjanje muminima. Uglavnom po ovom pitanju znači po ovom pitanju da li je obaveza da se naklanjaju ovi namjerov propština namazi, po ovom pitanju ima dva stavučenjaka. Nakon toga slučenjaci složi da je, to, da je to jedan od najvećih griha i da je osoba grešna za to, razilaz kod toga da li je obajza naklanjati te namaze. Zašto razilazi? Zato što mi imamo dokaze za ono koji prespava i koji zaboravi klanja. Tu imamo dokaze za treba naklanjati. To su jasni dokaze. A po pitanju ovi ko namirno da, da, da ostavi namaz, pa da ga poslije da će nima ni jedan argument širijalski. Nebo vidit ćemo sad, pomenit ćemo to šta su argumenti. Prvi stav učenjaka je da je obaveza da naklanje u ti namaze. To je stav džubura učenjaka. Ne samo džubura, nego to stav četiri mezeva, sve četiri mezeva zvanični star sa četiri mezevaj natovelači da je obaveza ono me kod namjerno neklanja neki namaz da ga posle napanja Čak imam ne vjerujem da je malo učinja neka što pogrešno nije ispravno da je mazo učinja posle koga na drugom stavu što jel, ne ima veze sa islama i čudno kako to mogu uopšte spomenuti jel kad imamo ovamo imam imam šafija na ovaj ili skupina ovde ovde učeniaka šafijsko mezeva na drugom stavu A e, šta je šta su njima argumenti? Ovo ćemo biti jedna od, od ovako zanimljivih mesela. Nemojte misliti da popitaju u fikski mesela da, da da istina hak ne može izaći iz četiri mesela. To nije tačno. Da, recimo bilo bilo koja mesela da mora biti da jedno od neseba potrefi u istinu. To nije tako. Znači, da se desi neka mesela, mada što rijetke mesele da ispravno ono što ima argumente, zaista što ima argumente, da bude stav učenjaka koji nije unutar četiri mezeba, zvaniče četiri ne budu na tom stavu. Tu su rijetki mesela ima četiri mesela. Dočena možemo da spomenjemo neke od njih. Jedna od ovih je biće čet ova. Uh prvi argument sa kojim dokazuju da je obava za da naklanja namjerno propušten namaz je kažu uh to što je došla kaže došla je obaveza analoga na prava analogiju. Kad je došla je obaveza da se naklanja, onove ko prespava i ko zaboravi da planja. Kaže istog se razumije da je preči da ga treba, da je preči da ga treba nakad onaj koji ga namirni zostavi. Što kaže? Preči, znači analogno tome. Preči pa kaže zato ako je obaz onaj koji, koji, koji nema nema greške, radi o to pogrešno. Jel? Nije htio o sebe da, prespa, da, da prespava ili da izostavi namaz ili znači desno se zbog zaborava ili zbog prespavanja. Da, da, ako on obveza, zato ja preči koji je ovaj namir da Koji namir izostavi? Pa onda njima govarava druga skupina, kažu, je da je to da je taj pijas pogrešen. Analogija. Što je pogrešen? Zato što to naklanjavanje ne oslobađa ga obavezi Uh, ne, ne stida sanje grijeh. Čega grijeh? Grijeh što je namirno izostavio. Znači, složi se jedna druga strana da je on grešan da treba pokajati. Pokažu kažu, jel, ako, a on ako naklanja naklanja taj namaz, namirnoj probštini, a ne pokaje se, ko da ga ni ne klanja? Ko da ga ne Ne brojim se. Pa kažu, jel, samo naklanjavanje uh, ne otklanja mu grijeh. Prvo to mi je ispadnije kao da nima fajnije dođu naklanjavanja. A onda kažu također, došlo je u hadisu za, za ono ko, ko prespava i ko zaborava i planja, da je to kefaret, da je naklanjavanje kefaret za to dvoje. A kaže, vi, vi kaže, pravite, a vi pravite atijas na pokrešljeno osnovu. I to je tačno znači. Zato što se kıyas pravi, znači kijas, analogija se pravi na slične stvari, a ne na suprotne stvari. Kako da suprotne? E, znači ona koji je prespavao i zaboravio klanjati. Znači, e, on on to nije namjerno radio. Onaaj ko namjerno radi, on je suprotan od onog, znači dvije raz rašt, to od ponorašta stanja. Znači onaaj koji prespava i zaboravi klanjati, on je nenamjerno radio. Kako će biti tjeras na ono koji namjerno urad, znači suprotna stvar. Kija se ne pravi na suprotnu stvar. Recimo da bude tjeras recimo na na grijeh i na pokornost. I da i onaj koji griješi i koji je pokoran što bude na grijeh pokornost. Nači onaj koji koji prespavo i zaboravio, on oni on, znači, on, on time nije uradio grijeh. A ovaj koji namjeru ostavio on je učinio grijeh. Kako da bude grijeh i pokornost? da budu na istom osnovu da se da se pravi tijas jedno nad drugo. E, kako da se pravi tijas koji za namjerno i i zaborava kako urad. Znači taj tijas je ta, u šerijatu neispravne postoj. I s te strane taj tijas se batel. I to je tačno. Znači pravi tijas na ovakve stvari je pogrešno. Jer e, našo cetijas ovo da može praviti. Znači analogno. Analogno onom ko prespava i ko zaboravi klanjak je šta? Kupad ne unesi ist. Izgubi svist nima griha. Ili ga neko namirno prisidio ga, a, a, nalio alkohol unjek pa se on piju. I zbog pjanog stanja nismo mogu klanjati. Znači nije namirno radio. Znači a, to, to bi analogija bila. Takva osoba treba naklanjati. Ali da ona onaj namirno prošlo vrijeme mogu klanjati, nije tio klanjati i da bude analogija na ono koje je zabavio znači to je suprotanalogija. Znači nije ispravno tako ti ja spraviti. Drugi argument je njima, Kažu, kaže došla je hadis za onog koji koji ga prespava, "Laka kefareta laha illa da." Nema kefareta nema kefareta za ono koji prespava namaz osim da ga naklanja. Pa kaže on je, kaže to ukazuje da je onaj koji namjerno koji namjerno to uradi, kaže da se da se to isto na njega odnosi. Kaže zašto kaže zato što onaj koji prespava, onaj koji prespava i koji nenamjerno prođe, ko uh, pardon, koji zaboravi da klanja, oni kaže nemaju grijeha. Nemaju grijeha. Oni kaže, kaže tačno nema i grijeha, sa, sa time nema i grijeha, ali kaže imajte kefaret. Pa tako kaže i ovaj koji namerno radio, njemu je kefaret da on da ona kanja. Pa onda se isto odgovara su pedoler. Načini da oni dokazuju da dokazuje usneči znači što je što znači taj što je prespavao i što je zaboravio da klanja on nema griha znači znači učinjenje njemu kefaret kefaret to da naklanja ne zbog griha nego da kefaret je znači to što mu se desilo da da klanja ti namaze a ne nema veze to sa grihom tako da povezivanje griha i toga je pogrešno znači pogrešno pogrešno dvije da dvije stvari spuštaj Uglavnom, je malo kompletno, više onako logično tamo prepucavanje koje nije direktno znači nije ovo direktnom dokazu, nego više se vraća na to poimanje kijasa i kako se kijas pravi prenosi e, na jedno, jedno na Uglavnom, ovo je teško može shvatiti, možda iskontrati, možda neko će da nisam iskontu, ovaj, nije bitno, znači nije to direktan dokaz, po ovom pitanju možemo reći o ovo, ovo jasno prokano. <hums> Kaže oni, Uh, sljedeći argument je to, kaže, uh, što imamo, kaže, uh, za, da onaj, kaže, ko namjerno, za toku Ramazana, ko namjerno, kaže, uh, omrsi se, obavezanje, kaže, da naposti, da naposti taj dan. Misli u zvar na koga, misli na ono koji sa intimnim odnosom sa suprugom svojom uh, naruši uh, post Ramazana. Kaže oni, jer ta osoba koja namjerno to uradi, obave znaje da na, da naposti taj dan. Znači, ne ke o kefaretu. On ima kefaretu. Koliko dana? Dva mjeseca, znači. Ne govorimo o, o kefaretu. Nego on govori, treba da naposti taj dan. A pa onda ovi nima govorili, dobro, šta vam je dokaz, treba da naposti? Kaže hadis u kojim je došlo, kaže Sum jomen mekanema esab u hadisu. Kako je došlo? Kaže, na posti dan za ona za onaj dan kada si imao uh, intimno odnosno suprung. Kako, kako je došlo? Međutim, taj dodatak u tom hadisu le jesput. Nije vrdo Tako da sa njih dokaziva to u stvaru. Znači, nije potvrđi malo veliko razileža u čenjaka da li treba na post taj dan uopšte. Pa, skupita kaže, nema dokada treba nadoknat. To što radi kefaret, radi kefaret mog intimno odnosno. I narušavanja uh, uh, uh, znači, uh, veličine i bitnosti postoji slavno. A to da treba na postaj taj dan jer nema dokaz, zaista nema dokaz, znači ovaj dodatak je ovaj do, slav. Pa onda se njima govara, jer kad vi dokazujete prvo sa, sa nečim oko čega učinjasi ima razilaženje. I nije potvrđeno u vjerodosnovom hadisu. Tako dokazivanje sa ovim je neispravno. Odnosno, gledat ću sve što su dosta spomenuli, znači nema nekog konkretnu jasnu dokaza da je obavez da je obaveza, obaveza onom ko namir uzostavi namaz da ga treba da ga treba naklanja. <clears throat> Argumenti oni koji kažu da nije obavez da naklanja. Jači imam skupinu učinjaka, to je drugi stav učinjaka. Kažu nije onaj ko namir uzostavi namaz nije obavezan da ga naklanja, niti mu je valjano ako ga naklanja. Kaže laje je vola je svegeme. Niti obavez naklanja i ka naklanja nimo valjano kao da nije klanio. Na tu stavu je, taj se se od Omer radiyallahu honom, od Abdullah ibn Omera, od Sa'd ibn Abi Waqasa, Abdullah ibn Su'da radiyallahu honom, od četvrcija skaba, a onda od Qasama ibn Muhammeda, govorim o činjaka Tabiina, od Uqailija, od Muhammedu Sirina, Mutarefa ibn Abdullah, Omer ibn Abdulaziza, peto khalifej, onda Davuda Zahirja, ibn Hazma, šeht Usama ibn Taymiyev, Šeha Albanija, imenom Tejnina, o savremeni učenjaka. Znači, velika skupina učenjaka je na tom stavu. Iakod nije to stav od četiri mezeba. Poznati, zvanjeći stav od četiri mezeba. Ova skupina učenjaka smatri, smatri znači osoba koja namjerno zostavi jedan namaz, ne klanja ga u njegovom namazskom vremenu, niti je važiv naklanja, niti je ispravno ako naklanja. Neprivata se. To može šta da radi. S tomi to postiti. Šta im je dokaza ne trebati? Kaže Kur'anski ajed. Ina salata kan, ka' le mu'minine, kitabe ma' kouta. namaz mu'minima vremenski strogo određena obaveza. Znači, to je bilo vreme da ga klanja. Nije ga klanjao, selam, prošlo vrijeme. Isteplo. Kaže kao što nije bilo ispravno da ga je klanjao prije vremena, pović maločenjaka. Onaj koji klanja namaz prije namaskog vremena, batio namaz, ko ga nije ni Pa kako, tako je imena koji klanja poslije namaskog vremena, kao da ga ne inkanje. Neema dokaza da je to da je to namaz u red. Da u stvari ispravno namaz. Kad takođe kao iz druge strane imamo kaže imamo ayet feveinu dil musallin teško klanjačima. Normalno ide ispravno stat. Da e kaže klanja se od namazu i počne namaz klanjati kaže veilu su al musallin Allahu ekber. To što znači on i kao da dovoljno jedan najtreći. Nači e Fejvalisun teško planjačima elladina hum an salatihim sahun koji su nemarni u svoj namazma. Šta znači nemarni? Protumačeno je u tefsiru od as da se da se ne klanja namaz u njegovu namazku vremenu. I došo vey teško onima koji tako postupaju, koji planjaju namaz van njegov namjerno, znači klanja namaz van njegovog namazku vremena, odgađaj. Ili kad dođu u drugom ajtu da خلفه من بعدي i kaže naslijed us uh, po ljudi skupina uh, uh, kaže e da usala kaže upropasili su izgubili su namaz od tebe ho shagavat i sledis va estrati ta savfa el qauna qaya uh, uh, i oni će kaže biti kaže nogaju jedno mjesto u džennamu ili kaže biti uh, pod gajom se misli ode da da dženhamska vatra s jedno jedno i drugo odnosi se na isto ada usala da su zapostavili ostavili u propastle namaz. Ovde se misli da ga klanjaju van njegovog namaskora, nekogaj kad treba, nego nekad posle ga klanja. Sad dole poenta, znači oba, eto, je to jedno došla teško onima koji klanjaju šta? namaskog vremena, u drugom, u drugom, kaže da će da će biti, da će biti završiti u džehenem, u gaiju Zar može doći prijetnja za takvo nešto? Da, da dođe prijetnja za takvo nešto i da to bude i da to bude. Nači da, da da onaj koji ga namjerno odgabi, da ga klanja van njegovog van van njegov vremena, da bude da je to sasvim normalno da to uredi. Nači ako ga naklanja kao da ni ništa bilo. Nači ne može biti nikako. Naravno fali njemu te oba. Ovdje kad, kad rodi znači Teubu, on je skinuo krik, prava, iskreno Teuba, ponovno poneo na tako djelo. Znači, kad učinimo Teubu, to je jedna stvar. A ovdje govorimo, ljudi tako naklanjavaju i i računa da je to dovoljno. Ne, uopće nema ne, ne, ne nema misli i ne tražniš o Teubi. Nego namirno danas ne klanja Poudnik, Indiju, dođe kući poslijaci i klanja oba namaza. Da razmišljuju, kakva Teuba, kakva krajačko, klanjuju sam, kažu, sad naklanjuju, šta je, šta je problem? Znači, Nema imao ni vizije, ni dosiča grir, ni smatra da je to grir. Niko tako, znači, nisam mogu danas iz njemu neki razlog, ovaj je bio na njivi radio, ovaj je radio u firmi, i to njemu praksa da tako, da pokud se ponaška doći kući, sve klanja. I smatra da to normalno. Znači, tako ako klanja, bez te ubi, znači, kao da se nini klanja uopšte. I čemu onda ova prijetnja, što će ova prijetnja biti? Kome onda prijetnja? Ako, ako on može klanjati, ako može klanjati van da vre Suo što bi prijetio, može zato nemjel. Ne, da prijeti, al čovjek kloni u posli, šta je problem, al. Naše znači, nema potrebe, znači ispadne ova prijetnja u ajetu, na kako viška ili ispade šta džabe. Mislim nekako dođe džabe se prijeti kad čovjek kloni u posli, jel. Dobar je, makar kloni. Onda također oni kažu dokaz sa kojim imam dokaz u prvi stav učenjaka. Men nesja se lat filozofski da kaže ko zaboravi da klanja namaz, da klanja kada ga se To je dokaz, kaže da se ovdje ne misli na ono, ovdje kaže ko zaboravi, da ovdje se spominje onaj koji namjeru ne klanja. Znači Hadis znači, izbacuje iz igre ono koji namjeru ne klanja. Jer da, da, onda ne bi bilo smisla, što će ovdje, ovdje se spominje ko, ko zaboravi da klanja? Da je bilo normalno da naklanja i ova i onaj, trebalo doći ko ne klanja namac ga klanja poslije. Ja, tako je trebalo doći u Hadisu. Ko ne klanja povodne, i tam nekako. Ko neklanja bilo koji namaz neka tanja posle kad se sjeti. Kad hoće neka se sjeti. Kad hoće neklanja. Ko neklanja namaz njegov namaz tunaj neklanja kad hoće. To bi bilo, to bio hadis dokaz za za prvi stav učinjaka. E, i kaže on najjači argument stvar po ovom pitanju i da spominjem kao zadnji, a to je da se kaže jel ovaj, kako to da nam nije došli nijedan hadis u da onaj koji namjerno neklanja namaz da ga da ga obaza naklanjati. obazano jednom Nijedno vidom hadisa nema. Nema ni Kur'an, nema ima ni, ne ni vredesno sunnetu, ni neo, ne, ne vjerodosno nima. Ne ima uopće tako nešto. Nemoguće da takava stvar koja se, koja se očekiva da se desi, da nije pojašnjena u sunnetu, da je to u redu, da tako treba raditi. Nego pojašnjeno slično, nešto drugo, ali suprotno. Ko ima opravdanje, pa treba nakladiti. Ovako nije opravdanje, kako nije došlo pojašnjeno ni u Kur'anu ni u sunnetu. A onda je, Allah Žešanu kaže, zasebona akane rabbuke nesilja. Kaže, a tvoj gospodar nije zabora, On ne zaboravlja. U propusima, spušanjom propusima, nije ništa zaboravlja. Da ne budem zaboravljeno, propušteno, pa ne znamo šta će <clears throat> Ili šta ćemo sa Hadisom, on spominu i to je argument u kojem došlo vredosan Hadis. Kaže, men fatetu salatul asr. Kaže, Kog, ko, koga prođe uh, ikindija namaz? men fatar kako prođi gen namaz ferca enema vutire ehlovo malo kaže kao da je izgubio i poroc i imetak koga prođi jacija namaz na koga se ovo odnosi ko zaboravio je nije tko zaborali. ko se bura ko zaboravio nema vjeru što ne ide ko prespava? nema nema pritetam da ovo ne da lože šano Ko padne uner svijestom, također ima prodanje. Znači, nima svijest, uvijek se, ima prodanje. Na koga? Isti se, na ono, to uradit. Prijetnja ide i ko namjerno uradne. Što će ova prijetnja, ako on može postoji naklanjateljati? Znači, da nima, da, da, je, da je normalno da naklanja, ne bolo, što će veke prijetnje. Ajde, ti možete spomenuli u hadisma. Ne, uvijek, pa ne, panja, pa i gotovo. I završena priječa. E, sa sa ovej strani, gledajući, Naci nema sumnji da su argumenti ovog drugog stava jači ispravniji i i bliže ispravnom po pitanju toga da osoba koja znači namjerno neklanja namaz jedan ili više njih da nije obavezna da je naklanja nego se postavlja šta treba urati. Prvo, znači ispravan stav Allah za najviše ovaj drugi sabučinjaka da ne treba naklanja. Ali ovdje imamo ovaj Imam se posljedno pitanje, ovaj, hajde, lahko ćemo za ove koji pres, ovaj namiraju neklanjuje jedan namaz, dva, tri, nadam, dva, tri, pa naklanjaju na već tako. Hajde, za njih nekako ćemo. Šta ćemo za ljude koji tretiraju sebe muslimanima, neklanja mjesecima, šest mjesecima, godinu, dvije, sebe musliman, tako dalje, i onda počne se, vrati se vjer. Po četiri mjeseba, one je obazan da naklanja sve namazima. Yes. E, hajdemo sad izračunajte. <laughs> 5 namaza puta 365. Za jednu godinu. Puta, ta, ta, ta, ta, ta. Za jednu godinu. <laughs> po četiri mezaba važibe. <laughs> Vrataš na knjige. Džumu uručenjaka. Četiri mezaba. Kažu važibe da nakranja sve namaze. A onda oni, njih kad ovaj da računaju koliko je tu namaza, kaže, kaže, kaže, kaže, al kaže, spada spada sa sa neki od njih obaveza li ajzihi kaže sa neki od njih spada obaveza zbog nemogućnosti se nakona kak ćemo nakoniti on što što sam poklanja na jedan namaz kada jednom saba to ono čito namazko vrijeme saba al ne otpriješena i mogu mi se nakonet raspored neki recimo znači u prvu godinu 365 toko namaza i kako koji naklanja kako piše i tako i zamisla, znači znači samo treba toliko naklanja znači ne možeš Joj onda neki oni kažu je nasko i status stav u četiri mjeseca. Pa kaže ovaj naklanja koliko može, a ono što ostalo te obune kućinio. Pa on mi od prvi kaže te obu svakako kućini i se lamo ali. Nači, znači, uh, znači ove strane, znači taj stav je kako kaže, uh, neprincipijalan stav. Teško ga izvesti u praksi. Jedno kaže, spada sa njegovog da kako može spasati boga, ako je bio obavezan naklanja. Ili ove što ima Ovi što samo neka džune klanjaju ili neka klanjae kad su s kraju klanjae kad je za Ramazan klanjao one ne klanje. Naci sve ne namazi između onda treba naknad, tako? Početak mjeseca. I zamislimo da jedan čovjek drnu ugaj i on kad obavezno klanja pir na mazda vrati nešto i potrefi u životu neki musiber, bombardera spadne s nebesa, radi se oni vjer. E eh, što računaj koliko namaza treba naklanjati? Pa znači, što ogromno goda mazam. Nema šanse da mogu naklanjati. to. kakav način što kako da znaju koliko treba naklanjati? Kaže da od prilike procijeni naklanja, klanjaju, klanjaju, klanjaju. Pa onda još malo dodaje iznad onog što su sklanjale. Znači, to, to je jako tiško. Jednostavno čovjek bude napraviti sebi nekakav raspored godišnji, tako da li vaktiju za naklanjavanje napraviti. <laughs> <laughs> <laughs> Šta radi ta osoba? Nije obazna da naklanja po ispravnu stavu. Treba, znači, da uh, učinite. Prva stvar, znači. Zbog grija tog, osvrljenog namaza, Da nikom ne mislije pivi, pa dobro, znači ne treba, joj, pravo, pravo da nastavi. To je dobro stav. Njega izabilimo. Još ima učinjaka dobri na tom stavu. Ne, ovo je krupa stav. Znači, ovaj stav znači, znači treba iskrenu teubu raditi. Iskren teuba, ona ima svoje šartove. Jedan od ono, glavnih šartova šta? Da se ne vraća na to dijelo koje je radio. Iskreno pokravo, znači ne vraća se više na taj igrije koja je Dalje, znači učenjastu spomenuli te oba, pa onda stalno kaže čini isti, isti kvar. Zbog to da se sjeća to što je radio, čini isti kvar. Pa kaže onda je da, da će da radi mnogo dobrih djela, drugih dobrih djela, sa nijetom da nadokladi to to što je radio. Pa i četvr to kaže da klanja, da klanja na filu, sa ciljem... Snijetom da mu ta na fila dođe na domjesti ono što je propustio. I kaže, zato imamo argument. A to je onaj hadis kada smo navodili tamo, kada smo navodili argumente, oni koji e, tekfir soljača namazaju, oni koji ne tekfire. Od argumenta, ta, oni koji ne tekfire, su spomenuli ovaj hadis. Inne ovale maju hasebu e, bihil abdu jomenu ti ameti min amelihi salatu. Kaže, prvo, zato će čovjek e, svoditi račun, a rob svojih račun na sudnji danu, od svojih dila je njegov namaz. Fa insalehat, fa qad aflaha wa enđah. Kaže, ako mu bude valja namaz, šta valja namaz? Bude klanju sve namaze, farzuju njihov i namazkim vremenima, bit spašen i uspjeći. Wa <coughs> infesedet, fa khaba wa khasir. A kaže, ako bude a, a, Feser znači, ne bude klanjao, namazao, njihov namaz kreneo bude izostavao i bude šarao i tome slično. Kaže, onda on propao. Onda on propao. I neće uspjeti na ahiretu. Kaže, im te pasa. Min ferida tin še. A kaže, od, od ferajna, farzova ako mu nešto manjka. Hala rabta barakvatala, onzuru... Helli abdi min mintatavon. Kaže, pogledajte, ima li moj rob dobrovoljni namaza? Fa yukminu mani taqasumin faridu. Pa kad budemo potpunjeno od, od, od, od farzova. Tume punu sairu amelihimin aladalike. Zato će biti slično tome i ostalim djelima. Mi ste spominjali ovoj alaj, sjećate se? I šta smo rekli za Da nije mi Sina, K'o se Da ima slabost u njoj. Jeste Pa misle je da je. A jesmo spominjalo kada je bila tema ne. kod tako kjer je ono kada, kada, kada je da im ne. vjerodosna na ovaj hadist bio bi jak argument. Po pitanju toga znači kome fali od farzova, znači farzova izostalio, izostalio od farzove nije kufr, znači bit ćemo da dokrađene od Dobrovina maza. Bio bi to pofajno. Onaj, dobar argument za, za pitanje da, da, da nije kufr ostavljanje namaza. E, u svak slučaj, znači ovaj e, imaju skupinu činjaka koji, e, koji uzimaju, e, dokazuju sa njim. E, on može biti dokaz, oni koji dokazuju i to je poznat, ova, ova, ovaj hadis je poznat kod naših ljudi koji, koji ovako naklanjavaju namaze. I kažu, mi klanjamo na filu. Svu kaže, za naosko od vas. Sunetlija koji ne faljate, ko klanjate sunete, ali ovaj, mi klanjamo na filu i onda te na filije će nama biti ovo što smo nekad propuštili i nismo klanjali tako dalje zbog posla i ostalih obaveza. Uglavnom, znači, e, objasnili smo te neke najbitnije mesele rizane za, za namazska vremena. Ostalo nam je još naklanjavanje a, propuštenih, a, a, o, znači odrižene mesele rizane za naklanjavanje propuštenih namaza i zabranjena vremena u kojima kojim je zabranjeno da se panja ti maze. To ćemo uh, obraditi sljedeći put ili možda viši kod sljedećeg uh, Sve to dok dok ne počnemo da znači, o ezoj kametu i ezam inshallah. Svaki Allahumma za da